Ez most kinek a hangja, az enyém lenne? Várunk, várunk. Várunk, várunk. Addig van-e valakinek köz, közérdeklődése számot tartó közleménye? Uh -huh. Azonki, hogy egyre szomorúbbak a reggelek. Olyan végtelen szomorúak a őszi reggelek. Ezt fogunk szokni egy ideig elettől a hajnali napsütéstől, úgyhogy. A uh -huh. Gyuri is most már bejött a kinti szabadtéri <gül> műfajból, úgyhogy visszatört a szobákba, úgyhogy nem az igazi. Verából kapunk valamit? Mert nem tudom. Uh -huh. Fölívom telefonon. Azt hiszem Péterfi fel is megérkezett, Szalai Réka is megérkezett, Hajós továbbra se. Szebazs Feri! Ja. Feri! Feri! Ja. Megpróbálom a Hajós Ferát fölhívni. Mitől megírhatnád a hét emberét most mindenkinek is visem. Kisel jó, hát még nagyon megérdemli. Megérdemli, de hát jó, hogy nem a jövő fél évig ér, írtam mm nekünk. -hmm. Ja, jó, korábban írtam, korábban megnyitottam, magam most képest is előre hallottam egy picit. Akkor Ö, a telefonommal mit csinálják? Á, megvan hajós, a hajósherat. A telefonon keresztül próbálják belépni? Hát telefonon nem ha. tud. Na most tökéletesen egy, hallunk van, téged. Ha Legalább hallok. Én gyakorlatilag ti nem is Nehéz szívvel elképzelünk, jó? jó? Oké, De létezik a kommunikáció. Vera, ide képzelünk rendben? Mert hogy eddig a, most a Gyurit próbáltam hívni, hogy elmagyarázzam, hogy mi az problémám. Bocsánatot kérek. Az történt, hogy a, a tabletem, amit kaptam a gyerekeimtől, azon valami speciális jelszó van, és nem enged belépni ebbe a, a mítbe. Ja, értem. Úgyhogy úgy, elnézést, ezért most a számítógépemen vagyunk, vagytok rajta. Igen? Annak viszont nincs kamerája. Jó teljesen jó. Úgyhogy nem fogtok látni. Bocsánat. Annyi akkor viszont, hogy mindig szóljál, amikor szeretnél megszólalni, hogy egy kis apró csendes hangokat adják, és akkor szót kapsz nem sokára. Jó? Rendben van? Nem biztos, hogy azonnal, de akkor kapsz szót. Rendben van, Vera? Oké. Okay. Okay. erre nem tudnál a telefonodra, vagy nem tudom, mire egy fényképet föltenni magadról legalább, hogy lássunk túl. Én most elképzelem a Verát. A leg... Én... Mikor a postásművelési házban dolgozott azt a képét. Igen, igen. Igen, levagytok. <laughs> jó. Az, az tavaly volt, ugye? Vagy tavaly előtt valahogy így. <laughs> hát tavaly előtt, mondjuk. Na, jól emlékszem, az átján is talaknak volt kiírva a falra, ezt beszélték, hogy az együtt gondolkodásak van, mindenki számára kökelező. <laughs> Jű, de szép. Ez jó. Ez jó, mint az szövetségbe kiírta, amikor az volt kiírva az oldalfalára. Jól emlékszem, hogy Költőkírok, alkosatok remek műveket, valami ilyesmi volt kiírva, valami szép, ugye. látom, Péter is emlékszik rá. De gondolom azért, mert mesélték neked az öregek, ugye? Jó, szerintem kezdjük a. Arra lesz... Hát nem, többen vagyunk, ha jól látom. 8 Nyolc... várjál csak. Tizenegyem. 12-en, így van hogy tudok lemenni ebben, majd kitalálom. Az a helyzet, hogy meg, megismered, hogyha van egy, mondom, jobb oldalt van három pöty. Ha három pögyre rákatintasz, akkor ezt követően látsz egy olyan feliratot, hogy elrendezés, és az elrendezésben a mozaikot választ. Uh -huh. De nem számítógépen van most. De számítógépen a... van, csak nincsen, ja, hogy is, igaz. És, és, és neki nincsen kamerája, attől láthat bennünket, mert ugye felé, felé sugárzunk. Mhm. Uh -huh. Jó, meg lesz. Meg fogod? meg fogod találni, jó? Jó. jó? jó. Elkezdhetjük akkor, és akkor nem sokára jön még, azt hiszem, a cserhátékére számíthatunk. Másokat úgy tűnik, akkor ezek szerint már nem várhatjuk. Csak szalairékának Rékának is köszönök. Szervusz Réka. Csak, hogy mindenkit megszólítsunk. Nagy Nagyon szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor... No. Jó, hello. Akkor nagy szeretettel köszön, köszöntök mindenkit, és ma is természetesen, ahogy két folytatjuk azokat a beszélgetéseket, ami a műsorokról szól. Majd egy kicsit a szinten a rugalmasabbak, lazábbak is tudunk lenni, mert a szokásos, feszített három műsor helyett kettővel fogunk ma foglalkozni, és ebben az értelemben mind a kettő nagyon izgalmas. A harmadik sajnos nem sikerült megszervezni, talán a következő alkalomra össze fog jönni. Nem mindenkinek elég jó ez a hétfő. De ezzel együtt ez a hétfői beszélgetés nekem mindenképpen izgalmas. Ha, mielőtt belekezdenünk, van-e olyan dolog, amit még egyszer mindenki el akar mondani? Itt most esetleg fontos, mindenki számára tartozó. És így tovább. Ha nincs, akkor el tudunk kezdeni. Melyikkel kezdjük? Már két lehetőség van. Kezdhetjük előbb a rövidebbel, és aztán a hosszabb, aztán a hosszabb, és a rövidebbel. Ugye ez a kiindulási alap. Kezdjük a verával, mert hát ha Jó. az egy nagyobb falat is Hát hát szerintem a Mara Péter is kis falat, csak rövidebb. Rövidebb. Akkor kezdjük a verával. Verának, akkor először, mielőtt elkezdenénk a vera, a vera hangzó beszélni, akarsz-e vera előtte valamit mondani, vagy be akarsz bennünket -e helyezni a valami hangulatba, és utána kezdjünk? Jó? 11 vagy 12 éve foglalkozom ezzel a műsorral, vagy csinálom ezt a műsort rendszeresen és két hetente ugyanabban az időpontban vagyunk elég régóta, szóval kezdetektől. Ezt én úgy vettem át ezt a műsort annak idején, hogy volt egy pályázati lehetőség, és nem volt, aki csinálja. És akkor én elkezdtem ezt kitalálni. Mm -hmm. És ilyenné találtam ki az évek során. Fokozatosan picit módosult, de az alapja azonos tehát két és két három könyvről van mindig benne szó mindig megpróbálok valaki olyannal beszélni, aki, aki közel van ehhez a könyvhöz tehát szerző, vagy szerkesztő vagy, vagy fordító vagy olvasó vagy kritikátíró, tehát mindig valaki olyan próbálok megszólítani aki, aki jól ismeri az, az adott művet és beszélgetünk mint két ember, aki olvasta ezt a, ezeket a könyveket, azért, hogy kedvet csináljunk másoknak a könyvek elolvasásához. Ennyi. Köszönöm szépen, Vera, és akkor várom az észrevételeket. Nem hallatom is. Most már hallasz, köszönöm szépen. Igen, köszönöm igen. szépen, és akkor várom a többieknek, bárkinek is a jelentkezését. Igen. Most tudom, itt van, a, itt van az edit, ilyenkor nyugodtan lehet rá nézni. Csak Verának mondom, ilyenkor mindig Edith szokott legelőször megszólalni azért, és ez egy ilyen, hogy is mondjam, csendes dolog. Van most is mondani valója, vagy várja, megvárja a többiekét? Na Edith? Hát, valamit beszélhetek, de ez nem járja, hogy mindig én kezdjem a előveszem feljegyzéseinek, mely feljegyzés rövid. A... Én nekem egy kicsit most ez nehezen indult ez a műsor, az eleje. Most nem tudom pontosan megmondani, hogy mitől. Aztán nagyon-nagyon belerendült, és végül engem teljesen levirincsel. Tehát engem érdekelt, ami elhangzott, abszolút öm, olyan emberek voltak megszólítva, akiknek tényleg még közük volt a az adott kötethez, jól, jól tudtak jól beszélni, érdekes volt, a jókat kérdezett, de nem fontoskodott, őrült melóban egy ilyen műsorban. Szóval ezeket a könyveket ugye végig kell olvasni, meg kell szervezni az interjúkat, ki kell találni, hogy mire vagyok kíváncsi, de ez egy hinhetetlenül nagy műsorban. Úgyhogy megkötöltük a vera csinálja ezt a, ezt a műsort. A, ami, még három dolgot szeretnék mondani, ami föl van nekem írva. Fogád Gyuri, nem szívesen dicsérlek, de hát, hol vagy, olvasol föl. Jó a hangod, ő, értelmesen, egyszer volt egy mellé értelmezésen csak, szerintem. A, de nagyon, szerintem egészen bravúros ahhoz képest, hogy te nem egy színész vagy. A, a másik, hogy bemocska, gondold át az a, a műsor szignálját szerintem hosszú. Kicsit érdemes lenne rövidíteni. A harmadik pedig, amit szeretnék mondani, hogy a, ugye mindig játszolni könyvet, igész kérdések megválaszolása ellenében. Én tudom, hogy ez mire megy ki ez a játék. Ha véletlenül van nyertes, nem árt bemondani az előtő műsor kérdéseire megfejtésre küldött, tehát a nyertes nevét azért érdemes elmondani. Uh -huh. De szerintem köszönjük meg a nagy munka az kell az ilyen műsor. Köszönöm szépen, Edit. Rúsa Viktor jelentkezik, mondja Viktor. É, igen, ö, nem biztos, hogy jól gondolom, é, majd akkor vele kiigazít hadd védjen, védjen viszont meg egy kicsit a verát ezzel az utolsó felvetéseddel kapcsolatban Edit, hogy a, szerintem a nyertesek nevét azért nem lehet bemondani, mert ezek előre le vannak uh, jártva ezek a műsorok, és mire adásba kerül, addigra valószínűleg már egy következő is le lesz gyártva, és gondolom, hogy nem lehet így, így tudni, tehát nem uh, valós időben készülnek, nem élőben készülnek a műsorok, nyilván ezért nem tudható még akkor, hogy ki fog nyerni. Uh -huh. Vagy ki nyert az előzőben. Köszönöm, okay. szépen, köszönöm szépen, Viktor. Közben mondom, a Verának, ugye nálunk vera az a szokás, hogy akinek, akinek a műsora szerepel, az ölöké reflexál. Tehát folyamatosan reflex, reflexiós lehetősége van. Tehát, hogy gondolod, azonnal akarsz válaszolni, akkor nyugodtan. Jó? Csak mondom. Nem erre akarok válaszolni. Igen? Hanem akarom mondani, hogy a telefonomon behívtam a, a programot, úgyhogy láthattok, ha akartok. Hát akkor mutasd meg magad szépen. Mutasd meg magad. Én izgulok. Na? De, de, de, de, de, de, de, de. Még nem látunk, csak egy szimpla vét látok. É, hát az én telefonomon magamat látom. Mint hogy... Akkor nyom meg egy ö, ilyen kör alakú kijelzést a, a kijelzést. A kamerát? A kamerát? kamera. Ez, a kamera. Nem, nem, nem az egy... is jó. K... De most a számítógépeddel vagyunk kapcsolatban, nem jó, a, a telefonoddal. Oké, okay. mert hogy azt mutatok, hogy ö, jó. Akkor én ezt most elzárom. Jó, okay? jó. Vera, miért meg valamit ott. <gül> <gül> jó. <gül> Annyit gyomkodtam össze, hogy már... Jó. Menjünk vissza azért, azért a Vera műsorára is, és mondjuk egyszer Vera, majd élőben fogunk látni téged is, ezért, ezért bizakodom, ezért is van értelme az életnek. Menjünk tovább, <gül> hogy ott tartunk, ugye a volt két-három nagyon érdemi észrevétele az Editnek. ez mindenképpen ide tartozik, és itt például az is volt, hogy a, a, a, nehezen, a indul. Igen. nehezen indul, így van a szignálja, és így mi tovább. Jelent, jelent, hogy nehezen indul? Mit értesz az alatt? Edith? Ha, ctrl D. Értem, igen, csak a hangot adtam magamnak, mert mi ilyenkor elnévítunk, tudod? Mert ahogy uh -huh. ne zavarjuk, ne visszaholgozzon az adást. Hát azt értem, hogy az eleje nekem egy, valami miatt egy kicsit érdektelem volt. No, tehát ott ki kellett bírni az első három percet. Uh -huh. Tehát amikor általánosságban beszélek. Igen. A... Aha. Igen. Nekem az ott sok volt. Uh -huh. És ami lehet, hogy nincs igazam, meg mit tudom én már így nagyon arra utazom én is, hogy jöjjön a lényeg. Tehát lehet, hogy nincs ebben igazam. Én szubjektíve így éreztem. Azért most én úgy gondoltam, hogy én ezt neked elmondtam. Uh -huh. Köszönöm! Én is köszönöm szépen, mehetünk tovább, közben Cserháti Ákos is megérkezett a Csarnok hetes vágányára. A Feri az előbb integetett, az azt jelenti, hogy köszönt a Cserháti Ákosnek. Ezt jelenti Feri, vagy mondani akar az egészhez valamit? Mindenesetre azt mondom... Ákost Figyelek egyébként, van-e észrevétel, nem, akkor én mindig mondok valamit. Én például van egy észrevételem, és el fogom csepegtetni mindig vele. Egyrészt minőségi a műsorod, tehát én azt gondolom, hogy ez tartalmi szakmai szempontból minőségi a műsorod, ezt az ide kell tenni. Ugyanakkor az az kényszerképzetem, hogy ezt a műsorot csak az elejétől szabad hallgatni. Tehát nem segítesz nekem arra, hogyha menet közben csak csatlakozom, hogy éppen most hol vagyok, mi van, mi van. Tehát nem tudom mi a technikája. Vannak olyan műsorok, akik azt úgy szokták csinálni, hogy időnként megmondják, hogy hol tartunk. A zene után például azt mondjak, hogy eddig azt lehetett hallani, most ez következik. Szóval, tehát valami ilyen érzésem mindenképpen van, csak azért, hogy mondjak egy észrevételt, és közben figyelek, van-e valakinek jelentkezése. Hm? Figyelek. Megszólítsak embereket? Itt, itt, itt, itt, itt tartunk? Kérdezem én. A Gyuri jelentkezik. Gyuri? Mi? Akkor te már látsz minket, csak nem hall, mi nem igen. látunk téged. Igen, igen, igen. igen. igen. igen. Ez csalás. Na, <laughs> eh, én, eh, a részben, a, amit az Edit mondott, hogy nehezen indul el a műsor, részben, amit az Andris mond, hogy eh, ha közben bekapcsolódom, akkor nem tudom, hogy hol vagyok, és emiatt nem is fogok bekapcsolódni. Eh, Érdemes lenne valóban azon gondolkodni, hogy ö, mégiscsak add föl azt, hogy ö, igenis odaülnek az emberek a műsorodhoz, és végighallgatnak. Add föl, és próbáld meg megnyerni a hallgatót. Uh -huh. Az elején egy picit izgalmasabb, jobb, ö, ö, érdekesebb bevezetéssel és közben-közben egy-egy illusztráció, vagy egy-egy beszélgetés után valóban lehetne a, a valamilyen módszerrel azt jelezni, hogy mi volt eddig, és mi jön ezután. Hát, ha mégiscsak szereznél ezzel újabb és újabb hallgatókat. Uh -huh. uh, én kérdezhetek? Persze, te mindig. Te az az ember uh. vagy, aki mindig. Igen. Uh, van arról, most ugye látjuk, hogy hányan hallgatják ezeket a műsorokat. Uh -huh. Van de, arról valamilyen kép. beszéljünk uh -huh. tudjuk, hogy, hogy hány embernek csináljuk? Aha. Ha utána nézünk, akkor tudjuk, persze. Kövő e, e, Na most, e, a, a technika az most, amióta, tehát január óta, hogy lette a műsornak egy Facebook oldala, uh -huh. ahol egyenként rakom fel a könyveket, egyenként ajánlva azokat. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy ott, ott tulajdonképpen át. Le, le, na, szóval másoknak máshogy juttatom el ezt a dolgot, és ott, miután minden könyvről külön van fölrakva, ezért aki akarja, úgy hallgatja. Uh -huh. Tehát könyvenként. Nem, nem aki akarja, hanem csak úgy fog hozzájutni, hogy könyvenként hallgatja. Tehát nem az egész műsorodat, csak egy-egy elemű. Uh -huh. Így van. Így, Így. van. Az az igazság, hogy amiről te most itt beszélsz, hogy hallgatottság, meg a, a közönség elérése, erről időről időre szoktunk ebben a fórumon beszélgetni. És itt arról szól tulajdonképpen, hogy talán megváltozott egy kicsit a szisztéma, Tehát a régen mindig csak a frekvencia idején, csak az időben lehetett leginkább a műsorról beszélni, amikor éppen meghirdetett idő van. Most igazából az online-nak az a sajátossága, hogy egy kicsit elhúzódik a hallgató, hallgatási lehetőség, sőt ebben az értelemben ki is kell használnunk ezeket a dolgokat. Érdekes lenne egyébként a ebben a változatban is podcastosítani, szerintem, ahhoz a megjegyzésekkel, amit például Gyuri is mondott az előbb is, de borni nehéz egyébként a te hogy is mondjam, elképzelni, mert sűríteni kell, neked mind 2-30 oldalas, tudom hány oldalas könyvekből kell kiemelni a leghangsúlyosabbat. Az önmagában is egy néha nagy. Teszély, néha ezer. És ebben, hogy hogyan sűrít valaki, az egy igen komoly szellemi munka. Tehát az, amit a Gyuri is mondott, ez nagyon jó, csak ahhoz meg kell tudni találni, hogy hol szólítjuk meg azt a kis jószágot, ami előtted van. De nagyon sokat segítene a hallgatók eléréséhez, hogy mondom, mellette megjelenhetne, mondom egy önálló ez az egész történet, mert megérdemelni. megérdemelni Közben figyelem, hogy van-e valakinek észrevétele, mert akkor én abba hagyomám, én képes vagyok abba hagyni. De ha nem, akkor folytatom. Tehát? A, az, a, az a Facebook oldal, a, várját, ez a, a mostani műsor, amit meghallgattunk, akkor még nem volt Facebook oldal? De. De be is, is van. A... És ő és is, is, is. Is. Mm. is van. E, mm. Tehát ezek, ezek a könyvek fönt is vannak. Mm -hmm. Jó, világos. Ezzel a szöveggel? Így? Vagy te az, az ott módosította. -e? Tehát azt jelenti, hogy módosítottál -e rajta. Hello közben megérkezett egy szenveges hölgy. Igen, szervusz. Nem, hát szóló szóra ugyanez van fönt, csak, csak nem három különböző ö, ö, könyv egy műsorban, Na, egyen, hanem egyenként. egyenként. Uh -huh. Igen. Uh -huh. Tehát egy ilyen 20 perces elem ö, van fent. Uh -huh. Értem. Ö, és ezek a könyvek ugyanígy fönt vannak. Uh -huh. Uh -huh. Jó. Figyelünk, figyelek és szevíteni. Te Viktor jelentkezel? Igen. Akkor Te figyelj! Annyi, hogy Vera be is mondta a műsor végén a Facebook oldal címét. Azért tudom, mert én pont itt ültem a gép előtt délután, és meg is néztem, be is követtem az oldalt, hát még ugye végignézni nem volt időm, persze, de bekövettem, tehát um, szerintem érdemes követni, megnézni, megérdemes érdemes ajánlani a hallgatóknak, akár úgy, hogy a, a honlapon is most, ha elkészül az új honlap, meg a CR Facebook oldalán is ajánlatni. pontosan ezért, mert hogyha nem bírja valaki véghallgatni, hallgatni, vagy nem tudja, nem akarja az egy órás műsort, akkor ha valamelyik könyv nagyon érdekli, akkor ott külön meg tudja hallgatni. Tehát ez jó lett, hogy így szét van választva. Uh -huh. Igen, köszönöm szépen. Uh, figyelek akkor, Júli, a bocsánat, Ágnes. Uh, szia Mari! <gül> Nem tudok mi neked, de szia! Nekem nagyon, hogy mondjam, ez egy, ez egy rétegműsor, úgy érzem. Nagyon is uh, mélyek ezek a beszélgetések, és épp ezért én soknak érzem az 57 percet. Tehát mindenképpen szétbontanám, mert uh, így, így nagyjából egyfajsúlyú uh, könyvek kerültek most össze. Így hogy nem nagyon tudtam volna hirtelen válogatni, mindent el kellene olvasnom. Or Ez kétségtelen, de hát én egy irodalom, meg, uh, egyáltalán olvasásra ajongó vagyok, de egy átlag hallgató fülével, ha hallgatom, akkor az nem biztos, hogy itt történik. Uh -huh. én, én úgy érzem, hogy egy kicsit hosszú uh -huh. van arról a. Szóval, hogy ajánlatokat tenni, talán hatásosabb, úgy, ahogy a Facebookban csinálja a Vera. Uh -huh. Értem? Köszönöm. Befogadható. Befogadható napérzem érzem én. K köszönöm szépen, Ágnes. Figyelek közben, te Vera bármikor reagálhatsz. Uh -huh. Ez egy kényszer nálunk, vagy kényszer volt az 57 perc. Ez jobb lett volna, ha ez egy félórás műsor. Rögtön az elején így alakul, de egy óra volt, és néha nagyon nehéz a három könyvet befaszírozni ebbe az egy órába. Úgyhogy a Facebookon például van úgy, hogy 10 perccel hosszabb egy-egy könyvről a beszélgetés, mert, mert az eredendően, amikor felvesszük, akkor annyit kíván. Uh -huh. De ö, a maga a műsoridő az mindig 57 perc, ugye, mert lekever a gép. Uh -huh. Oké, okay. köszönöm szépen, közben figyelek. figyelem az észrevételeket, Feri. Hát a, a, egyrészt a, a szétválasztásnak az a hátránya lehet, hogy, hogy nagyon gyakori, hogy a, a könyvekkel egy, egyikből a másikra, vagy vala, Tehát van valami kölcsönhivatkozás ami a másik nélkül, az hiányos lenne. Vagy, vagy volt olyan hogy korábban, hogy, hogy egy, egy témát talált, és a, a körétett tett kettőt-hármat, és akkor, akkor ez a lehetőség ennyivel szegénye Tehát ez a hátránya. A megoldás szerintem az, vagy az egyik legfégett megoldákat az, hogy már én azt hittem, hogy van ennek Facebook oldalatok, de, vagy nem Facebook-ban Podcast oldalatok, de akkor lehet, hogy nincsen. De hogy podcastra ezt mindenképp föl kellene tenni. Nyilván a Facebook oldalnak a ajánlásával akár, hiszen a Facebooknak az az egyik jelentősége, és ettől, ettől eltér a rádiótól bármi, a rádiót facebook szeretnénk, hogy ott általában a milyen igenküvül hosszú anyagok vannak, hosszú beszélgetések, tehát az a műfaj, ráadásul a, ha jól, ha még azt hiszem nem értünk el eddig, vagy nem tudom máig se ezt a technikai átteret, hogy hogy ez tőlünk függ, vagy a hallgatótól, de hogy a hallgató be tudja állítani a podcastnál, hogy, hogy eddig hallgatta, kikapcsolja, és amikor egy negyed óra múlva, vagy egy hét múlva visszakapcsolja, ugyanonnan tudja folytatni. Tehát a podcast az pont egy ilyen hosszú, hosszabb kiterjedésű, sokszor ott, ott egy-két órás műsorok van. Én, én részben, amit az mondtam, hogy az egymásra való reflektálása néha a könyveknek az, az, az egy izgalmas dolog vagy egy-egy kérdésnek a különböző megközelítése, ahova szegényebb lenne, de akkor is nagyon érdekes lenne, és általában is az elismerő szavakhoz csak csatlakozni tudok minden tekintetben. De hogy, hogy itt lenne pont, tenálad van az első olyan helyzet, ahol különösen látszik, hogy a, az egyedi az a Facebookon, tényleg talán ez praktikusabb, és a podcastom ott, ott, ott ez így egybe. Hát az élő adásban egybe hangzik, azt szerintem én aztán nem csak csokitaná. Köszönöm szépen, Feri, figyelek. verhet -e bármikor reagál? csak mondom. Uh -huh. uh, nem tudok el. Jó, nem muszáj. Fenni. Nem muszáj, csak lehet. Jó, okay. De egyébként akkor már, ha, ha megszólaltál, megszólalok én. Érve ver, akkor az edit. Nekem még ráér később is. Edit. Még egy dolgot elfelejtettem említeni, a, ami szintén a dicsére tartozik, a zene. A, a zeneválasztás. Különösen a az első könyv, ami ugye egy talán dán, de nem emlékszem már, nagyon jó volt a zene. Ír. Ír. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. De nagyon jó volt az zene, nem uh -huh. fogok itt kell dicsérni a ember választásért. Hát az ákos kell Elmondta a végén a vera, hogy ákos válogatta a zenét, így van. Igen. igen <síts> Most is fent tartod a dicséreted? <síts> Hol vagy? <síts> Mi? El is tűnt el, egy pillanat külnt, Na, viszont van-e valami jelentkező, mert ha nem akarunk, kérdezem a Verát, nekem folyamatosan most az a kérdésem, hogy miért pont ez a három? Tehát azért jöttek egymás után a csarnok, csak úgy befutottak, mint a vonat, vagy pedig, vagy pedig hogy azt kérdeztem, Edith, neked is mondom, miközben el is menekültél, hogy, hogy miért pont ez a három? Tehát, Vera, miért pont ez a három jött? Mind a három egyébként jól működik egymás mellett, szerintem, de, de ezt direkt tudatosan szerkesztetted? Igen. Úgy van, hogy uh, időről időre átnézem a uh, kiadóknak a, uh, a kínálatát, és uh, nagyjából a tartalom alapján, uh, amit úgy, ír, úgy ítélek meg, hogy ez érdekelhet engem, uh -huh. uh, úgy kérem be a könyveket. Uh -huh. És akkor, uh, hát olvasok, és uh, mindig van 4 öt, hat olyan könyv amit már elolvastam, akik, amik várják a partnereiket. Uh -huh. Tehát, hogy valamilyen keretbe próbálom mindig foglalni, uh -huh. valamilyen uh, egy, uh, egy gondolat köré próbálom a, a, az egészet. Ez, annak a, az akkor volt uh, érdekes, amikor a, a élőadásban ment a, a rádióba, és akkor azt gondoltam, hogy, hogy ennek akkor van, van egy ilyen keret, uh, egy kerete az egésznek, uh -huh. hogy, hogy úgy kerültek ebbe a csarnokba, hogy én oda bevezettem őket, hogy uh -huh. akkor ti együtt lesztek, ti három könyv. Uh -huh. Értem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Figyelek! Ezt nem tudom, hogy ti olvastátok, amit a Máté írt, de... Én csak nem tudom mire vélni. Jó. Oké. Okay. Uh -huh. Én itt nem a Máté írta, hanem az Edith szerintem, csak ő Márkus Máté áll van. Már a képernyőre ki tudja írni a nevét, csak ugye még a fáj, vagy ahogy tetszik, a bekapcsolódás neve ugyanúgy Márkus Máté. Így van. Na, figyelünk közben. Az, igen, tessék Ákos. Nem tudom, hogy mi hangzott, lehet, hogy akkor ilyen ismétlődő gondolatok lesznek, amiket mondok. Az egyik oka miért például én a Veram műsorát nagyon szeretem, ez az asszociációs vonal, hogy itt tematikusan összehoz két-három olyan könyvet, amelyek egyébként nem egy ilyen direkt területet, hanem az emberi így egyet, amikor rájön, hogy vajon mi az a két-három dolog, ami összehozza ezeket a könyveket, és így van benne egy ilyen kis csavar, hogy a ja, tényleg, hát ezért. Uh -huh. um, az én, igen, ő, tehát, hogy nagyon egy szűk kör számára érdekes ez, és sokszor, hogyha valakinek nincs is meg az a felkészültsége, akkor olyan kizárva érzi magát ebből az egészből, uh -huh. tehát, hogy intellektuálisan, ki hiszem, uh -huh. Hogy intellektuálisan egy picit túl magasra helyezi a, a lécet. Egyébként uh -huh. egészen ledöbbentő, hogy mennyi munka, energia van benne. Tehát, hogy rákészülni a műsorra, elolvasni ezeket a könyveket, utána végig gondolni, hogy ne egy ilyen felület műsor legyen, azzal a fűszöveggel valahogy eljátszok, és akkor azokat a tipikus kérdéseket teszem föl, ráadásul a két három interjút előre úgy megtervezni. Tényleg ez a fajta tematikus... Bonal, ez, ez összejöjjön, az, ami egészen nem működő, hogy menjenek, és utána még megkeresni a Gyurit, akivel felolvastakni azokat a részleteket. És milyen jól? Igen, és értem. Értelem olvasást, tehát hogy annyira jól is jön ki. Eh, hogy ez itt a félelmetes, uh -huh. tehát, hogy megriad az embert, a jó Isten, mennyi munka van ebben az egészben. És megvan a vágva, uh -huh. arról igen. meg nem beszéltetek. Igen, igen. Jól van megvágva. Uh -huh. Uh -huh. A, ami egyébként, hogyha mondjuk én tanácsolnék valamit, vagy elgondolkodnék rajta, az egy picit hosszúak ezek a blokkok. Tehát akár a felvezetéseid, vagy az elején, vagy a, mondjuk a Gyuri felolvasás egy-egy blokkban, hogy hosszú, hogy uh -huh. és az interjúk is hosszúak. Tehát, hogyha ez meg lenne valahogy, csak ettől még több munka lenne, hogy mondjuk a Gyuri felejnyújt, utána jön egy interjú, ami két-három perccel rövidebb, utána visszatér a Gyuri, utána megint az interjúból egy ilyen két-három perc. Tehát, ugye nem ilyen meg a nagy blokkok lennének benne, mert sajnos egyszerűen az ember elveszíti benne. Uh -huh. önmagát, vagy kevésbé hallgat. Hogyha meg lenne ez a fajta befúrás, vagy sokkal gyakoribak lennének ezek a váltások, amit úgy lehetne elérni, hogy még több részre szabdalod, akkor az befogadhatóbbá tenné szerintem az egész műsor. Uh -huh. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ákos. Tehát, hogy azt mondod, hogy, hogy egy rövidebb részeket kellene a a, a felolvasásba tenni, és másonnan a könyv máshova, máshonnan részéből egy másik részt választani? Hát minden egyes elem egyenként hosszú. Mm -hmm. akár az interjú nagyon hosszú vagy hosszúnak hat, utána jön a gyúria felolvasása nagyon hosszúnak hat, hogyha valahogy így egymásban lenne fomba, tehát mondjuk az interjúnak a felét vennéd, ott jönne fele annyi olvasás a Gyuritól, utána az interjú folytatódna, és akkor megint lenne egy ilyen kétperces felolvasás rész. Ez hallgathatóbbá tenné számomra. Így ilyen van, és valahol az ember így nem beleúl, csak, csak nehezebbé teszi a hallgatást. Köszönöm szépen, Ákos! Én, fel, én csak megpróbálom érteni az Ákost, és szerintem lehet, hogy Vera ez neked is segít, hogy hogyan sűrítünk. Tehát vannak olyan szövegrészek, a lényegesen kevesebb is elég, van, ahol sokkal hosszabb. Hogy mondjak egy konkrét példát, meg hogy mennyire, mennyire feltétele annak, hogy mennyire előképzettség vagy ismeretünk van. A, a fanatizmusról kapcsolatos témádhoz sokkal több iskolázottságot feltételez, aki rád figyel, vagy a gondolkodóbb emberről szól a dolog. Még például a 10 éves Kisfiú történetnél bárki jobban bekapcsolódik, mert sokkal több asszociációt enged meg, sokkal inkább arra késztet engem, hogy megpróbáljak abba a világba beleköltözni, oda képzelni magamat. Tehát, hogy, hogy hova teszed a sűrítést, hova teszed a hangsúlyt, az minden ellenben más. Lehet, hogy csak azt mondják most a többiek, hogy egy kicsikét ebbe az értelembe lehet még tovább sűríteni, de ez mondom már csak egy apróság az egészhez képest. Itt igazából a műsor tempóját jelenti az, hogy bizonyos szempontból tudunk-e téged elkísérni. Itt amikor az Ákos váltás, sokról beszél, akkor arról szól, hogy akkor váltson, amikor a hallgatónak a fülében is a váltásra itt az idő. Tehát eleget hallottam abból, most már ugye inkább az érdekel, ami az összefüggésrendszer, a kontextus, vagy ilyesmi. Ezekre gondolok most itt spontán. Uh -huh. Oké? Okay. Azt látom, hogy bólogattok. Ágnesból. Ág Én még mindig, mindig nem nagyon tudom, nem nagyon értem, hogy, hogy mit mondtok. Aha. Uh, tehát, hogy én ezt gyakorlatban hogy tudom megvalósítani. Mm. Tehát még nem tudom. Gondolkodni fogok rajta. Hát mi meg szívesen beszélgetünk De, veled. Hogy bólogattuk ebből az, az az érzésem, hogy ti értitek, hogy miről van szó, miközben én meg, meg nem. És ezzel csodálkozom. Segítsetek akkor kicsit a verának meg, hát nekem is, hogyha... Hogy hogyan hát, rád, ezt... Nagyon bólogattál. Segíts nekem, Léci. Csak nem hallak. Kontroll Dénes. Hallak. Ági, kontroll, Dénes. Megvan. Jó. Én értem, amiről az Ákos beszélt, és van, mert ez azt jelenti, hogy meg kellene változtatni a szerkesztés, a szerkesztés ritmusát. És erre van. Újra mondom, hogy Hogy elemekbe gondolkodjatok, ne ez egész órában. Uh -huh. Mert uh, ugyan most azért uh, lett ez az egész. Én nem, én nem akartam, hogy az egész szóra megyen, tehát a Gyurinak is azt mondtam, hogy én szívesen adnám uh, az elemeket külön, mert uh, hosszú lesz ez így uh, nektek. Uh -huh. <laughs> és. Uh, és tényleg? És tényleg, igen. Uh, tehát, hogy. Uh, de azt mondta Gyuri, hogy ő azt szeretné bemutatni, vagy azt szeretné látni, hogy hogy rakom össze ezt az egy órát. Mm -hmm. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hogy, hogy rakom össze az egy órát. De ez igazán, ez a, még a, a hullámhozra szóló rádiós óra volt. Mm -hmm. és, és az, ami, amiről most ti. Ötletet, ötletet adtok, az pedig ö, én alkalmazni a Facebookon ö, tudom, vagy képzelem el, mert, ö, vagy podcaston teljesen ö, mindegy, mert ez podcastosítva van. Tehát az, azt mondják a fiaim, amikor mondom, hogy podcastot akarnék csinálni, hogy azt csinálok. Hm. Tehát, hogy ezek, ö, ezek ott egy link formájában jelen vannak a, a, ö, a Facebook oldalon, tehát most már az Bárki podcastként tudja mű, hallani, hát. ö, aki akarja. Pillanatnyilag olyan 70 és 90 között ingadozik a, a, a, azoknak, az aktívaknak a, a száma, és körülbelül ö, eljutok a 400 emberhez durván. Na most. Ez számomra azt gondolom, hogy érdemesebb irány, irányvonal, mint abban gondolkodni, hogy hogyan tudom a, azt az egy órát, az 57 percet mindenképpen izgalmassá tenni, ahogy ti mondjátok. Uh -huh. Ö, Értem. <gül> Na. De ez, ez azt is jelenti Vera, hogy három műsor van ebben az egy órában, három önálló műsor. Tehát mind a három műsor önmagában Igen. megérdemelne egy órát. Egy órát. Így van. Na, de ha... Uh, igen, ne, Nem érdemelne meg, de, hát, de igen. Hogy ne érdemelne meg? Uh, körülbelül, nem 20, körülbelül annyi van benne, tehát egy 20 perc a felolvasásokkal együtt. Uh -huh. Körülbelül annyi. És hogyha, ha metiszteltek és ellátogattok ennek a műsornak a Facebook oldalára, akkor látni fogjátok, hogy, hogy egyenként körülbelül annyi is. Tehát ilyen 20 perc körüli idő, időben van. Uh -huh. Na, ennyit oh. a védekezés sem <gül> <gül> Gyuri! Gyuri. védekezni, Na. mert amit az Ákos elmondott, és amivel szerintem érdemes gondolkodni azért. Okay. A, azt, a, azt a 20 perces podcastban is meg lehetne csinálni. Egyet értek. Jó, oké, okay, akkor, akkor érzem, hogy. Mi... Azt mondom, ja. hogy fogok rajta gondolkodni, még nem tudom, hogy, hogy lehet megcsinálni. Mm. Tehát, hogy több helyről kell kiválasztani a szöveget, vagy egy helyről fogjuk majd, nem tudom még. Egy helyről szét, Egy helyről szétvágod a, a szövegeket, a, az interjút is szétvágod, ahogyan e, egyébként is szoktad néha. Mm -hmm. Tehát lehet több elemet csinálni azon a 20 percen belül, és az nyilvánvalóan sokkal mozgalmasabb tud lenni az adásban. Uh -huh. Uh -huh. Vera, esetre azt gondolom, hogy megtisztelsz bennünket, ha visszahozod a kísérleted eredményét, és ha úgy tetszik, visszajelzéseket adhatunk rá. Szerintem ezzel tudunk segíteni egymásnak. de mindenképpen kíváncsi lennék én egy arra a dologra, amit ennek a címén például még hozzá is teszel. Vetted, Vera? Nem látom? Tettem. Jó, csak nem láttam a bólintást. <gül> Figyelek, még vannak észrevétel, a észrevételt tenni akarok, mert van bőven időnk, most nem három műsorról beszélünk, tehát még lehet hozzátenni. Itt három önálló tartalmi elemről is volt szó tulajdonképpen, egyrészt mondom, tehát nyilván az eszéről, eszékről, meg a vietnámi kisgyerekről, meg az y-generációs történetről, ugye ez a három. Uh -huh. Egy technikai apróságot ö, ö, mondanék, hogy azzal, hogy itt a három ö, ö, könyv egy, ö, egy órás műsorban szerepel, az azt jelenti, hogy a felvezetés egy-egy könyvhöz ö, az egy másik stúdióban, más körülmények között készül, majd utána elindul a, ö, az interjú, a, amit már valószínűleg egy ö, következő stúdióban veszel fel, Vera, ö, és ez a két hang egymásra van vágva. Tehát ahogyan befejezed a felvezetést, utána a te hangodon elkezdődik a kérdés a, a, az interjú alanynak. Amikor két ilyen hang találkozik, az nem szép. Uh -huh. Tehát, hogy ö, az, vagy, egyik, azért... az egyik a telefonon van, igen. Tehát a, a, de mindig ugyanazon a napon, ugyanazzal a hangerővel, én a magam pontméteréhez hozzá se nyúlok, Tehát a telefon, a, a, attól függően, hogy milyen a vonal, attól függően a, ő, ő kevésbé hall engem, vagy jobban hall. Ver a más, más, Nem. A kör, más a Mi, környezet. mit lehet erre tenni? Milyen javaslatod Az, van? Azt lehet tenni, hogy teszel a... Ki, a az egyik megoldás az az, hogy teszel a két szöveg közé egy kis hangeffektust. Hát. A szignálnak egy ö, három másodperces hangját visszahozod, és a két hangot elválasztod egymástól egy effektel. A másik, amit lehet tenni, hogy a, a ö, beszélgetésnek az első kérdését, amit te teszel föl, azt levágod a beszélgetésről, és a kérdést Magát, azt még a felvezetés Aha. során teszed föl. Uh -huh. Értem. Nem, nem kell eljátszanod, hogy most teszem föl azt a kérdést, hanem csak megfogalmazott, hogy először arról beszéltünk, hogy mégis mi lenne ez az izé. Uh -huh. Mire megszólal a riportalany, és azt mondja, hogy ja, az az izé, az ez lenne. Uh -huh. Tehát ez a másik módszer, amivel ki lehet kerülni, hogy az ember a saját hangajára szóljon rá. Uh -huh. Jó, oké. Okay. Okay. Köszönöm szépen, Gyuri! Figyelek! Nem erőltetem a beszélgetést, félre ne értsetek, csak akiben még benne van valami, meg tulajdonképpen ez egy sűrű, erő, sűrű óra volt. Sűrű óra volt, és ebben az értelemben ezért is nagyon izgalmas erről beszélgetni. Mindegyike önmagában irodalmi értékű beszélgetés is, úgy ezért. Arra vagyok kíváncsi, nyilván ezt a színvonalat meg kell tartani, és megtartod már jósó hosszú ideje, hogy talán érdemtően keveset beszéltünk a műsoraidról. Örülnék, hogyha visszahozhatnánk időnként, mert sokat segít, sőt, bizonyos szempontból abban is segít, hogy hogyan lehet asszociációkban, sűrítésekben egy műsorról beszélni, mert mind a kettő ilyen. Tehát abban segít, hogy hogyan szabadítsa fel a képzeletét a hallgató, az, hogy hogyan lehet elkapni egy lényegest, a lényegtelentő elválasztani. Ebben mind a kettőben segít a te műsorod, ami másunk műsorainkban, amit más csinálunk, másféleképpen csinálunk. Ahhoz segít. Uh -huh. No? Ha nincs, akkor nem erőltetem. Itt azt mondom, van-e -e, van összefoglalód Vera az egésszel kapcsolatosan? Mert ilyenkor illik megadni a végszót is annak, akiről beszéltünk. Igen? Most védd meg magad, ha tudod. Most arra vagy Várjál most, várjál Vera, mert a Feri föltette a kezét. Igen. Feri, mondjad. Igen, csak még egyszer azt szeretném elmondani, ami itt nagyon keretbe foglalta a beszélgetést, hogy e képesztő nagy többet. Szóval, hogy ez egy, ez egy külön mű, ami, ami születik, nem kicsit zavarva vagyok, mert jobban áll veled, hogy egy kicsit épődött, mint hogy itt a de hát aztán szégyen szemre jókat mondok. E, és hogy azt lenne érdemet keresni, hogy hogy lehet, nem tudom, ott voltál de annyira szemléletesen beszélt a, a mikor a buling volt a múlt évben a hargitai e, i erről a dologról, hogy hogy itt most a, a réseket kellene megtalálnunk, mert eddig mindent elöntött a sugárzás, és hogy ez aztán tényleg egy olyan műsor, aminek a résekbe be kéne kerülni. Azt akarom, hogy talakodni, de nem kell tolakodni, mert ez nem a típusú. És például egyszerű volt hogy hogy teljesen indokolatlan, hogy a civil tavaszon ne legyen ennek egy állandó rovat, uh -huh. ami egy kicsit ilyen, ilyen blogszerű oldala a, a rádiónak, ahol még akár írott szöveg is sokkal több helyet találna, és, és a hangot is, de, de ugyanígy, hogyha ahol csak például podcastokat nyilvántartunk, tartunk, Te mondod, én nem tudom, hogy technikailag is ezek podcastok-e, vagy csak a fiúk mondják így elvileg, lehet, hogy érdemes lenne rátenni a valamelyik, mondjuk az ankora, vagy valamire, hogyha ha ez nem azon van, de ebbe, itt elbizontanadok, vékony égen csúszkálok, és akkor, akkor ahol csak megjelölünk podcastokat, nem baj, ha az ugyanazok, akár a honlapon, akár szintén a, a, a civiltahaszon, hogy ott is abban az összesítésben is ellenjen meg. Szóval, hogy legyen, meg az új honlap talán majd áttekintést fog jobban nyújtani, azt ígéri a dolog az egészről. De hogy minden, minden részt meg, meg, megtalálni ennek, és például, hogyha lenne, nem nagyon hallok, hogy van-e van -e ajánló szpótja a műsornak általában, amit jó néhány helyen el lehetne helyeznünk a, a, a rádióadásába, hogy fölhívja a figyelmet, hogy, hogy ez, ezen és ezen a napon, és akkor ismételve, ez, ez keresik. Tehát, hogy fölkinálni annak, aki egy picit is nyitott, hogy, hogy bele tudjon szaladni, hogy találkozzon vele. De a civil tavaszra mindenképp nagyon fontos, mert oda még akár képet írt, rajzolt, festőt, és akár egy picit hosszabb kifejtő szöveget is, lehet, hogy a könyvborítót, vagy nem tudom mi. De hogy, hogy nagyon Érdemlő. Nagyon megérdemli ez a munka, hogy hát majdnem egy önálló rádió, vagy szóval hogy egy önálló csatorna, nem is így egy önálló csatorna, hogy, hogy, ez, hogy ez jelen maradjon. Ráadásul nem úgy van az, hogy két hónap múlva már ez nem érdekes, hát a három évvel ezelőtt is pont olyan érdekes. Szóval ez, ez, a, ez a, egyrészt az elismerésünket is nagyon megérdemli, másrészt pedig az, hogy, hogy, marad, hogy hagyjon nyomot több helyen ez, és hagyjon fe, felületet. Köszönöm szépen, Feri! Uh -huh. uh, időtálló az, amit csinálsz, Vera. ezt akar hükít mondani, sokféle szempontból, akkor az időben mindvalóta is kell tenni. Akkor, Vera, akarsz -e most akkor mondani? Mert most te azért. Uh, most azt várod tőlem, uh, Andris? hogy nem. foglaljam össze. Esetleg, ami benned maradt, mert is mondtunk sok mindent. Fűt, fát, virágot, menet közben te is reagáltál. akarsz a legvégén még valamit összefoglalni, mert úgy kerek a dolog, és ez az illendőség, hogy odaadjam neked a végszót is így. Uh -huh. Hozzám, semmit sem ha nem, az is nem. jó. Teljesen jó. Nincs mit mondanom. Iszonyatos melót teszek bele, és hiú vagyok erre a, erre a büszke is, és hiúsági kérdést csinálok a minőségből. Tehát, És ezt ebből nem engedek. Tehát, ha javítani lehet rajta, nagyon szívesen próbálkozni fogok, megígérem. Nem tudok többet most erről mondani. Mera, arra, a... tényleg, tényleg fontos nekem. Tudt az egész, szeretek olvasni, és belehúztam magam egy ilyen feladatba. Nagyon tetszik ez, hogy ez az olvasásból csinálsz másoknak is élményt, úgyhogy ezzel nekem semmi gondom. Itt az igazából fontos, hogy ha úgy gondolod, mi szívesen beszélgetünk újra egy újabb műsorodról, ha úgy tartal, Ráadásul úgy gondolod, hogy ezzel kapcsolatosan még újra segítséget készít És én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk a műsorodról. Sajnálom, hogy nem beszéltünk korábban. Ezt mondom. Oké, okay. okay? köszönöm szépen. Akkor most, hogy ezen, mehetünk a következőhöz, kérdezem én a népeket. Oké, okay. csak a tiltakozó arckifejezéseket nézem, nincs, akkor mehetünk tovább. Következő tétel egy egészen más, rövidebb, más műfaj, rövidebb műsorelem. Tulajdonképpen Bara Péter csinált egy beszélgetést Bódis Krisztával. Akarsz-e elé mondani valamit, Bara Péter, mielőtt mondjuk róla hideget, meleget? De ahhoz meg kell kapcsolnod a mikrofon. Igen, kontroll Dénes. Hagyományos számítóképpen... Kriszt egy volt iskolatársam ezvegye, és hát feleletesen ismertem egészen, amíg el nem kezdett hallgatkozni ez a osztelet, a iskolatársam, és így ismertem meg őt, amivel foglalkozik uh -huh. ezt jobban. Uh -huh. És miután megvolt ennek a, a fiúnak a temetése, akkor egy idő után megkerestem a és mivel hát ez érdekel az érrel, amivel foglalkozik szóval ezek a sorsok, és akkor erről készítettem el egy beszélgetést, uh -huh. Ez ez itt. Értem. Ennyi, ennyi. Oké, okay. köszönöm szépen, és akkor neked is ugyanúgy, mint egy előbb a Verának mindenkori reflexiós lehetőséged megvan, és figyelem az észrevételeket, jó? Értem. Ami mondom, lényegesen rövidebb műfajról van szó. Kíváncsi vagyok, hogy ki neki mit mond. Uh -huh. Rózsa Viktor, kezd! Igen, Péter, én az már itt közben kibeszéltem a legelején, úgyhogy most akkor elmondom neked is legalább szemtől szemben, amúgy is azért vagyunk itt, hogy gondolkodtam azon, amikor így hallgattam ezt a beszélgetést délután, hogy ez a bódiskrista, ez az a Piszta lehet, aki a dokumentumfilmás aki nem. cigányok helyzetével foglalkozik, mert a hangja nem volt számomra azonos, Egyfolytában azért a fejemben, szerintem nem az a piszta, csak névozonosság van. Jól Ezek szerint Jól hallottam, mert én már régen interjúztam azzal a pisztával tíz éve, úgyhogy, de nem volt ismerős a hang. Én azt hiányoltam, nem tudom, hogy ez véletlenül került így föl, hogy az eleje végelemaradt, tehát nem derült ki, hogy ki az illető, akivel beszélget, illetve Igen. hogy milyen környezetben van, meg hogy milyen alapítványnak a itt hogy melyik alapítványnak a munkatársa. Van egy van helyed alapítvány, amit egyébként vezet és irányít Bódis Krista, és Ozdon és Budapesten is vannak ilyenek, például Kollégiumja is van, például, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik, és így tovább. Ez a Bódis Kriszta, van helyed alapítványnál. Igen, hogy ez nem derült ki, tehát hogy ez érdemesebb lett volna egy picit beleszülni, hogy ez kiderüljön, hogy pontosan milyen háttere ennek a beszélgetésnek. A beszélgetés nekem nagyon. csak ennyi. Uh -huh. Igen, a, hát ez a riport egy magazin műsorban, mármint, hogy a saját általán készítettéseből. Nem, hát, és abban én elmondtam, hogy mielőtt elhangzott volna a riport, hogy mi a helyzet. Kivel beszélek, meg hogy utána. De ez, ez, ez úgy önállóan, aztán elhangzott. Uh -huh. a, a, a körülmények meg előtte hangzottak előtte, utána. Jövőben. Figyelek, észrevételek. Edith jön. Edith. Akkor ez nem volt jó választás, így, mert ez levon az egész. Miről beszélgetünk? Ugye nem egy kerek egészet hallottunk, hanem egy részletet hallottunk, ami egyébként érdekes volt. Tehát nekem e tetszett, érdekelt. Kicsit én is küzdöttem azzal, hogy ez az a Bódis Kiszta-e, aki ugye jól ismert. E de ezek szerint nem az a Bóbis Krista, hanem ez egy másik Bóbis Krista. Jó lett volna, hogyha ez a mi számunkra is kiderült, Azt nem kétlen, hogy a hallgatók számára kiderült, úgyhogy ezt most a pogány juri a szemére torgatom, hogy ez így nem volt, hogy mondjam, a mi számunkra nem volt megfelelő. De amit hallottam, az egyébként nekem tetszett és érdekes volt, ez egy jól beszélő ember, plastikusan fogalmazott, megértettem, hogy mi az ő munkájának a lényege. Egy ponton szeretnélek téged tisztázni, hogy elhangzott az, hogy ezek a gyerekek, mit tudom, én buszvét alkalmából, vagy nem, fél, szavarnak, hogy alter, úgy hangzott, hogy alternatív módon szavalnak És akkor én rögtön elgondolkodtam az, hogy ez vajon mit jelent, hogy alternatív módon? Uh -huh. És erre nem kérdeztél rá, Péter. Én nem tudom, hogy ezért, most se tudom, lehet, hogy te tudod, és akkor is értetted, de e, ugye a hallgató az olyan, mint én, hogy nem tudja. De esetleg megtagadja a képzeletét, és kíváncsi lenne rá. Értem. Mármint azt is, hogy mi volt, uh -huh. Köszönöm szépen, Edith, figyelek. Uh -huh. Gerő Péter. Be kéne kapcsolni, please. Okay. Én tartom, hogy Péter Duszán nem hagyta elsikkadni a legelején, hanem megismételte és kiemelte azt a dolgot, hogy a szegregáció, ugyanúgy, mint a legtöbb világban, nem magától jó vagy magától rossz, hanem a felhasználása jó vagy rossz. Ezt nagyon fontosnak tartom, és az ismétlés nélkül egy kicsit elsikkad Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez duplán uh -huh. Köszönöm szépen, figyelek. Egyébként megjegyzem nekem, pont ez volt a gondom, az egyik gondom. A szegregáció és a szakmai elkülönítő feladatok, amikor valakikkel speciálisan kell foglalkozni, az a kettő nagyon-nagyon fontos megkülönböztetést igényel, És a szegregáció azért tűnt nekem magától értetődőnek, mert én mondom, Ózdra gondoltam folyamatosan. És aztán ugyanakkor azért is megzavart, mert az ózdiaknak van Budapesten egy kollégiuma. Tehát azért is a kettő érdekes, de igazából az, hogy ez nem szegregáció szó érdemértelmében. a szegregáció ennél sokkal súlyosabb társadalmi nyomás, hogy folytetszik kirekesztés. De ezt csak úgy megjegyzésként mondom. Ezt hangsúlyosan szét kell tudni választani. Erről nagyon pontosan kell beszélni, mert nagyon hajlamosak vagyunk rá, hogy vele szaladjunk és az előítéleté csiszoljunk félreértéseket. Úgyhogy ennyi. Uh -huh. Figyelek közben. Én nem teljesen értem, hogy és akkor innen előről kezdhetnénk az egészet, hogy, hogy hol van ez a két Kriszta? Hát ez ugyanaz a személy, akiről beszélünk, ez nem egy másik Kriszta. A dokumentum filmes, aki egyébként az Ózli Alapítvány csinálja, és így tovább. Erről beszélek, én szerintem is ugyanaz. Jó, csak én meg úgy értelmezem, vagy úgy hallom, Ugye a Péter is azt mondja, meg itt többen úgy vélték, hogy itt két különböző személyről van szó. És ennek van jelentősége? Nincs igazából szerintem, mert csak az ember amikor egy hall valakit, akkor ugye asszociál egy hang alapján valakire. Na most az internet az ugye csalókkal, mert utána torzít egy picit a hang, előfordul, hogy ugyanaz a személy, csak másképp halljuk a hangját élőben, meg másképp az interneten, vagy másképp ennek pontosabban. Tehát ez szerintem csak ennyi. É, más, én azt gondolom, hogy ez szakmai munkáról szól. Tehát egy szakmai munkát végeznek egy ilyen intézményben, és ilyen szempont az intézmény bemutatás is érdekes lett volna, hogy ez milyen intézményben hol és milyen társadalmi kérdésekre kereszt egy választ. Mert az az igazság, ahogy a kristályok dolgoznak, az a válasz, az meglehetősen kevés van. És viszonylag ritka, és kevésbé ilyen rezonáns vagy érzékei, mint ami egyébként ö, sajnos ebben a világban kevés ilyen módszer van. Tehát érdekes lenne, hogyha azt a helyre lehetne tenni. Tehát azért hiányzik nekem az interjúból pont az hiányzott, hogy ezt ki csinálja, és hogy milyen intézményről van szó. És hogy miért nincsen sok hasonló intézmény, ha ilyen sok hasonló helyzetű gyerek van, mondanám én a másik oldalról ezt a részét is, mert az, amit csinálnak, azért rendkívül izgalmas és fontos feladat. Bocsánat, pont. Uh -huh. Tehát az intézmény hiányzott konkrétan ebből az interjúból nekem, meg a, meg a krista azonosítása. De a dolog többi részével abszolút nem sőt, tetszik is. Tehát nagyon is tetszik. Edith jön. Edith? Az nagyon is fontos, hogy tisztázzuk, hogy miről eh, van szó. Uh -huh. ez egy, a Péter azt mondta, hogy ez egyébként egy nem azonos azzal a gólyos tisztával. Ez nagyon nem mindegy, mert az a gólyos tisztal, akire mi gondolunk, ugye vagy akit jobban akit ismerünk, ugye? Hát, ő azt lehet mondani, hogy én közismert személy, különböző projektjeiről közismert személy. Erről, amiről ebben a műsorézben volt szó, erről a munkájáról, magam, aki ugye nem vagyok ebben se szakértő személy, nem hallottam. Ugye ez azt jelenti, hogy ez az a kripta, tehát az önmagával azonos, tisztá, akkor mondjuk egy csomó hallgató számára, vagy a hallgatók számára, három hallgató számára új arcáról mutatkozhatott meg, uh -huh. vagy egy olyan tevékenység köréről, ami a szakembereken kívül nem annyira ismert. Tehát, tehát én szeretem, hogyha most tisztáznánk, hogy kiről van szó. Tehát, hogy ez, ez az a Krisztina, vagy ez egy másik Krisztina képen. Tesszük. Ez egy másik, másik Megnézem, Igen, ez egy másik, másik Krisztina Dehogyis Dehogyis Nincs másik Krisztina Mi nem lehet, hogy a Péter tudja? Nem, a, az, a de. Baj, de az a baj hogy a Péter valószínűleg nem tájékozódott nem tájékozódott eléggé ö, Bódis Krista tevékenységéről Igen És ő azt hitte hogy jé, milyen érdekes, rácsodálkozott, hogy itt van egy ember, akit én onnan ismerek, hogy a, a, a, az iskolatársamnak volt a férje, Ugye? és milyen, milyen érdekeseket csinál. Uh -huh. És uh -huh. szerintem ez az anyag, ez így készült. Aha. Lehet, hogy a Péter nem tudta, most az is elképzelhető. Hiszen most sem tudja, most is azt mondja, hogy ez egy másik is Maldiskriszta, de téved a Péter, ha magad elé veszed a, a Wikipedia cikket akkor abban világosan le van írva, hogy, hogy ő az, aki ezt a van helyed rendszert csinálja. Így van. Ez ugyanaz az ember, aki egyébként filmes, pszichológus dokumentus. Pszichopedagógus, ő pszichopedagógiát végzett, tudományatom sem szerint. Innen van a... Ko Innen van a kompetencia, lehet, hogy pszichológus is mellette. Én úgy szeretem, hogy író, pszichológus, Tehát a kompetencia, hogy óvodás gyerekekkel foglalkozik, innen van. Tehát, hogyha olyan óvodás csoportot vezet, mert ezt mondta a műsorban, ezt újságíróként megfontolandó, hogy vezethetne, tehát van végzettsége ezzel kapcsolatos, és van felhatalmazása. Ez erről szól. Uh -huh. Tehát én is így gondolom, hogy félig meddig a, abban a világban kollégám, tehát. Na örülök neki, én nem tudtam erről, szerintem tovább is úgy, hogy nem ő az, de... <gül> Érdemes lenne utána járni, és kérdezz meg tőle a beszélgetés után, hogy, hogy ő ugyanaz. Én, <gül> Péter az eredményben. Megírom, majd önszom, hogy itt Andrész majd ír valamit, és akkor írok rá én is. Jó, de hát... Svetélyen a hangját is meg lehet ismerni, tehát aki Igen. már gyakran vagy többet hallotta a bódiskrisszát nyilatkozni, akkor a meg tudja mondani, hogy ugyanaz az ember. Igen. bologat. Én már rég beszéltem vele. Be. És sőt, segítségre ajánlom időnként a, a, hogy hívják a mi volt kollégánkat, aki nálunk volt reggel 7 órakor, ugye most az ATV-ben csinálja azt a műsort, ami, É, úgy hívják, ide kezdtem kimondatni veletek. A civil pályán például időként szerepel a bódiskiszta, hogyha más nem, ott lehet hallani a hangját például. Uh -huh. Uh -huh. Na, magáról a beszélgetésről. A beszélgetésről volt-e valamilyen észrevételünk, gondolatunk? Mert volt a beszélgetésben egy olyan fordulat például, hogy elmondtad, hogy milyen voltál te avodás. És utána megengedted neki, hogy ő is elmondja, hogy olyan működnek az avodások. Például volt -e egy ilyen, ilyen kicsit érdekes fordulat például. Hát őt félreértette. Nem, ez, ez teljesen jó. Szerint... Nekem semmi bajom vele, csak mondom. A Jó. Az az igazság, hogy egy ilyen rövid beszélgetésnek nyilván akkor van értelme, hogyha tudjuk, hogy mi igazából a funkciója. Az a baj, hogy ebből a beszélgetésből kivágott beszélgetésről van szó, ez nem jött vissza. Tehát az, hogy egy jó kapcsolatban voltatok egymással, tehát érdemi kapcsolat volt az interjú alany és a kérdező között, az mondjuk egyértelmű volt, és ez teljesen értett. egy Jó beszélgetés volt ebből a szempontból. Mondom, azt látható, hogy a beszélgetés önmagában a levegőbe lógott, mondom, ilyen alapvető kérdések hiánya, hogy ki, ki is tulajdonképpen ez a bódis Kriszta ebből a dologban, mert ez, ez például meglehetősen megzavart bennünket. De az, hogy az a beszélgetés folyamatos volt és tulajdonképpen interaktív volt, az viszont tény. Uh -huh. Figyelek közben, hát ha valakinek én ész. Én szeretnék, szólhatok? Persze, hogy ne, sőt. Csak nem láttok, hogy hiába jelentkezem, azért kérdezem itt meg. Jó. Tehát, amit az előbb, előbb is elkezdtetek mondani, én is fontosnak tartom, hogy, hogy nagyon a levegőbe lógott. Hm. De közben azon gondolkodtam, hogy a Bara Péter az komoly zenei műsorokat csinál. Oh. köze ennek a komoly zenei műsornak ehhez a dologhoz. Szóval, hogy kell a csizma ide? És, és ezen elgondolkodtam. Úgyhogy én ezt kérdezném. Tessék. Itt a válaszadó lehetősége. Tessék Pá Péter. A komoly zenei műsorokat is csinál. A másik interjú az épp egy cselista barátommal készült, amit választásból Választásként fölkínáltam, aki a Vécsi Filamonusokban az első cselista, és elmes, ő is mesélte arról, hogy hogy telik a karantén első néháinak jössz tavasszal. Uh -huh. Ez volt egy négy interjú. Amúgy vannak koncertek, de valóban az én műsoraimban van zene, komoly zene, és mindenféle interjúk így van, tehát egy isra jellege is van uh -huh. az időben. Múltkor bejött a nem, a Demete Erűdét, és akkor Viszacky-ról beszéltünk, át. Uh -huh. sok minden van, uh -huh. így van. Alapvetően klasszikus zenéim is uh -huh. De néha nem mar szólít rá. Hát ez nem a klasszikus, bocsánat az értelemben. Ha azt mondod, hogy klasszikus, akkor ezt így nem tudnám rávágni, mert nem ilyenek szoktak lenni a klasszikus most Csak mondom, tessék Viktor! Igen, korábban már az számomra még még oda bent volt, erről szó egy vagy két délével talán. Három is. Három, a Péter az, három, Péter az így, így időnként belecsempész a saját műsoraiba, még akár bendalást, a készített interjút is, aki ugye egy külpolitikai újságíró. Uh, tehát uh, a Péter, Péternél néha előfordul ilyen, el, hogy így, így, így kicsapong az eredeti profiljához képest. Uh, és és uh, egyébként uh, ezért merült fel talán akkor is, és ez most is uh, szerintem akkor is lesz a kérdés, Péter, hogy érdemes lenne neked adott esetben egy másik műsort is indítani a komoly zene mellett, mert mind a kettőt jól csinálod, tehát ez mindegyiket jól csinálod. Csak, hogy ne legyen egybe jóva uh, uh, a, a többféle műfaj, hanem legyen akkor külön az kercó, meg legyen akár egy másfajta a műsor is. Egy idő. Tessék? Ha nem lenne rá időt, Nem tudom, mindenesetre az tény, hogy intézménysíthetnéd azt a mást, amit, amit te ugyanaz azt mondod, hogy klasszikus, de szerintem nem. És mondjuk nem, az, az is biztos, hogy a műsoraidban nem az, hogy egyszer-egyszer, hanem -egyszer mindig vannak ilyenfajta beszélgetések. Így van? Tehát az nem, nem mondható, hogy egyszer-egyszer csinálod ezt, hanem a műsorágyban rendszeresen vannak ilyenfajta a komoly zenétől, vagy a hagyományos komoly zenai műsoroktól eltérő technikájú beszélgetések, amitől kicsit furcsán is érzi magát időnként a hallgató, hogy mire készül, de Feri akar valamit mondani. Feri. Hát csak annyit hogy most nem emlékszem, hogy a Szkercónak a, a, a sportjában van-e a címen kívül valami, de hogy, van. hogy valójában... Lehet egy ügyes húzással, ugyanezzel a címmel, csak egy almondattal al valahogy jelezni, hogy komoly zene és valami egyebek, most nem ilyen triviális szarral, mint amit én most mondtam, de hogy, hogy valami játékkal, hogy a, hogy a hogy az életünkben is lehet, vagy szóval nem tudom, de, de csak egy fél mondatot. <gül> Ez sokkal jobb. Szóval, <gül> <gül> <gül> hogy, hogy, hogy, hogy egy fél mondatot valahogy megérne, hogy egy picit ezt a tágítást. Ez így van. Kácsik egyébként csak a helyére a, a Péter időnként az ilyen beharangozókba be is mondja, hogy aktuálisan kivel beszélget. Tehát az ő, ő beharangozói azok sokkal funkcionálisabbak, mint a többi, mert időnként megmondja, hogy aktuálisan kivel fog beszélgetni. Ezért is indokoltam, amit mondtál, Feri, hogy szerintem, hogyha van, akkor a hallgatót is te egy kicsit orientáljuk, és legyen egy más műsor. Nevezheted ezt Kercónak is, nincs ezzel baj, hogyha így gondolod, de akkor te is ki a Kercsó jelentését számunkra. Uh -huh hallgatók számára, gyarló hallgatók számára. Nem látom a képedet, Péter, de nem baj. Van-e észrevétel közben, hölgyek és urak? Te meg mindig reagálhatsz, Péter, ezért ez a te szereped. Igen, uh -huh. kicsit el voltam másszor foglalva. Helyes, de itt vagy most már lényeg. Olyan, Na. Jó, van-e észrevétel még valakinek? Ákos, aztán Feri. Hát, hogy szerintem, és én sokat szoktam a Pétert hallgatni, és hát át kellene adomírótni az egész műsort, mert valóban azért azt vagyunk hogy ez egy ilyen komoly zenei műsorként indult, és az utóbbi időben, vagy évek óta ez tulajdonképpen olyan, mint a világ Bara Péter szerint, vagy a Bara Péter világa, valami ilyesműkből lehetne átteni, ami sokkal jobban építene a személyiségedre, mert az egészben, van egy ilyen parodisztikus jelenlét, tehát hogy ez egyébként szinte tipikusan előforduló eset, ami most a bódisk kristával van, mert simán belefutsz olyanokba, hogy Ládas Péter, aki édesanyámon keresztül abban a házban laktunk, ahol és a múlt héten kiderült, hogy ő ír is mellesnek, tehát hogy milyen fajta dolgoknál, hogy sorozatban jönnek ami megbocsátható valahogy így a karaktered olyan, hogy én nekem mondom ilyen kicsit parodisztikus, de nem olyan, ami nagyon fordulna át, hogy milyen hülye ez az ember, hogy, hogy ezt nem tudta, hanem van, van egyfajta ilyen megbocsáthatósága. és hogyha a személyiségedre még inkább épülne, és azt mondanák, hogy nálunk lehet egy olyan műsor, hogy Bara Péter világa, mert ez így azt mondjuk, hogy igen, ez itt bőven elfér és nagyon érdekes is, mert sokszor így a naivitásot hoz be, vagy a, az ismeret hiányot hoz be, olyan szempontokat, vagy egy olyan fajta szórakoztatóvá teszi a műsort, hogy ez érdekes tud lenni, mint hallgató, csak rá kellene valahogy eleve sok utalójellel, hogy na ez egy olyan műsor, ahol így előfordulhat bármi, ez így az, amit én látok a világban és ahogyan én látom. Nem tudom, hogyan lehetne ezt, ezt a fajta fazonírozást így meghelyteni. Abszolút egyetértek veled, és azt várja a hallgató, amit te szeretnél mondani. Péter Fiferi. <gül> Hangod például szépen? Kontroll Még nincs? Meg van. Na, Most már jó, ugye? hogy Hát egy kicsit lepezem magam, hogy kénytelen nem voltam utána nézni közben, és a, a skercónál írja azt, hogy az olasz tréfa kifejezésből ered egyrészt, másrészt pedig írja egy másik részen a szómagyarázat, hogy, hogy, hogy várjátok az előbb, jó jó fordulatot tehát igen, az, hogy utala arra, hogy ha a zenei anyag rafinált helyenként szokatlan módon lett feldolgozva, hát ezek kínálják ezt az apró kis csúszásnak a a tudatossá tételét, szóval ebből valamit lehet kezdeni, szerintem. Köszönöm, Köszönöm szépen, Feri. Előttetni. Edit jönne. Edit. Nagyon. Edit jönne. Edit. Hát lehet ezt szépíteni gyereket? De hát nem érdemes. A... Szóval én azért hallgattam ilyen hosszasan, mert én annyira el vagyok képezve azzal, hogy a, a... a... Péter azt hitte, hogy ez a bódisküszta egy másik bódisküszta, sőt mi több velem, aki rengeteg interjút hallotta már bódisküsztával el is hitette itt az elejé hogy ez tényleg egy másik jobb bódisküszta valahogyan valahogyan azért én de, de, de, ezt, ezt el kell kerülni ez nem volt le a beszélgetés értékéből, tehát a beszélgetés számomra érdekes volt a, de a Péter kérdezte, hogy jók voltak, a Gold is jót beszélt, érdekes volt, fontos volt, amiről beszélt, ez, de ez nem lehet ekkor, viszont ilyenben nem lehet belefutni, tehát ráadás Péter, aki nem fél hányszor kiáltotta pár majdnem ki Nobel-díjasnak, azt tudnunk nekünk, tudnunk kell, hogy ki, hogyha ha foglalkozunk náda Péterrel, uh -huh. Vagy ha foglalkozunk mondja, Tehát én nem akarom, hogy ezt eltennünk. A uh -huh. Péter kell. Tehát, hogyha így ilyen emberrel beszélsz, akkor nézz utána, még akkor is, hogyha azt hiszed, hogy egyébként tudod róla azt, ami fontos. Aha. Hát nem, nem én erősítenélek róla, most edit. Erősítenélek én. ebben, hogy, hogy mindig fel kell készülnünk. Tehát, hogy nem lehet úgy odaülni, hogy nem tudom, hogy mit csinál, ki ő, jö, uh -huh. honnan jött, hova megy, stb. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Figyelek még, ebben én is egyébként támogatom a lányokat, hogy igen, tudnunk kell, hogy kivől beszélünk, kivel beszélünk. De ez Péter, te is így gondolod. Mi, mi, Szerintem alig... Itt el vagyunk a lányok? Igen, most ti ketten voltatok a lányok, igen. <gül> Elnézést, hogyha ilyen ezzel kapcsolatosan szexista megjegyzésnek tűnne, de tényleg... Világ... Nem gondoltatod is, nem gondolt. De Péter, remélem ezzel te is egyetértesz, hogy jó lenne pontosítani, hogy kiről van szó. Hogyne. Köszönöm szépen. Abszolút. Én is azt gondolom, hogy... mert hát ő, ő egészen másféle jár, mint minket mondta. Persze. Én tudok. Ami nem jelent az, hogy ez az... De azt hiszem, ő nem, nem ez. De Péter, még egyszer azt mondom, a saját élményeink Igen. bennünket mindig Tusztás, nem ő. Igen, nem ő. Azt tuti. Tehát a, a Bóbis Tisztetsz 67-es születésekről ti beszéltek. És látom is az arcát. És hát ez a lány meg a 80-as években született. Tehát egyrészt tök más. Tehát ez, ez nem is gond. Tehát nem ő. A lánya. Na, de... de... A lánya vagy a kurakája. De... Lehet, lehetett lány, a 67-es születési leánynak. Átuszt, kizárt, Akkor Péter kétszeresen fog... fia van, és nincs lánya. <há> <háll> <Igen>. <háll> ja, de van egy lánya is. 97-ben született. Akkor uh, <háll> készítős, hogy te is jobban. Akkor nagyon egyforma a hamjuk. Hát, ha ez igaz lenne. Hát, ha látom most ez a Búlis Kriszta, most meg tudnám osztani, hogy mit találtam a Wikipédián. Vagy van itt egy itt. ilyen... Hiszé. Hát, ezt mi is látjuk a Wikipedia-t. Így van. Igen, ah, nem no. toltam a linket. Mm -hmm. Igen, jó, akkor, és akkor azt mondtam, nem láttam, de biztos, hogy is van. Igen, itt van valami. Itt van egy link. Igen, látod ez Na de... Jó, szóval nem na az de Péter, akkor viszont itt jön vissza a kétszeresen fontos dolog, hogyha egy neves, legalábbis a nevés, ne, sokak által ismert neves embert arról beszélünk, vagy nem arról beszélünk, ezt kétszeresen tisztázni kell. Tehát ha nem ő, akkor meg nagyon is ki kell mondani, nem ő az. Tehát ez feltétlenül ez, ez utána kell járni, tehát ez most félre ne is, hogyha van egy, van egy nádas Péter, most mondom, és... Aztán hogy úgy hívják őt. <síns> <síns> Igen, tehát... <síns> Ez tisztába kell rakni, mert ez így nincs, ez így nem jó. Ezért gondolom megint csak egyet ez, Ha hát, tudod, hogy nem ő az, és tudod, hogy van egy hasonló nevű, mert tudnod kell, hogy van egy hasonló nevű, akkor tegyük már tisztában szegény hallgatót, mert ezen szempontból megzavar, mint hogy mi is így vagyunk. Én például már erőse hittem, hogy ő az. Mondjad, mondjad, mondjad Viktor. Annyit szeretném mondani hogy meg apró megjegyzéskem, hogy most kezdem magam úgy érezni, mint egy bohózatban, hogy akkor most bonyolodik a történet és ki a szálakat. Tehát, de ez már egy kicsit ilyen és ki van bogózott. <gül> igen. Lehet, hogy nem is volt is kristálat. <gül> Lehet, hogy, azért, hogy ki. Ja. Ez azért nem bogózott. nekik az az is komoly dologról van szó. Hát egyébként igen. Szóval a fekszólalás szóval szóval. felelőssége. Igen. Igen. Így van. De, de, de közben a Barapétert nagyon szeretjük. Csak <gül> szeretném felírni a figyelmedet, hogy az ilyesmit nagyon-nagyon tisztázni kell. Valapéter uh -huh. azért két szeretem, hogy szépítek itt a helyzetet, mert nem felejtem el, amikor először takarítás volt a civil rádió stúdiójára, Péter hozta otthonról a forszívót, és neki állt forszívózni a, a civil rádióban, mert nagy takarítást rendeztek, és még nem tudom, hogy mi minden nem csinál, tehát Péter szeretünk, de tisztázunk fel az ilyen dolgokat. Edith. én is sokat meg, engem is szeretném. Vissza még akkor a Péterhez. hogy Péter, volt egy másik javaslat, egy megfontolandó, hogy a skercot át kéne egy kicsit, hogy teszik hangszerelni a hallgatók felé. Ez most is azért jönnék be, javaslatként szerintem érvényes. Ez az interjútól független. Tehát arról szól, hogy a hallgató legalább azt várja, amit te szeretnél közvetíteni. Tehát a Scherzóhoz rendelt mindenfajta komoly zenei elvárások vagy klasszikus zenei elvárásoktól függetlenítően meg kéne értetni, vagy a hallgatókkal, hogy mire számítsanak. A Feri erre tette egy javaslatot is tulajdonképpen, de fontold meg, ha elfogadod a tanácsunkat. Vagy csinálj egy másik műsort, az is egyszerűen fontos dolog, de, de akkor vegyük le azt az illúziót, hogy ez ilyen típusú műsor. De akkor ebben segíts nekünk, ha teheted, jó? Van-e gondolat még? Nem, az, az, meg, meg ez tényleg nagyon furcsa, hogy amit elmond az interjúban, az abszolút arra a bódistis Krisztára vonatkozik tehát, hogy belehoztató össze az a tartalom. Tehát ez most nagyon fura. Igen. Igen, igen. Tehát hogy bele azonos, ami elhangzik, miközben azt mondod hogy ez nem is... Nem, hát ez, ez a lány, aki, ez a hölgy, akivel én interjúztam, de 80-as években született. Uh -huh. A hölgy, akiről ti beszéltek, az meg 67-ben a Wikipédia szerint, hát azért ez De, de amit elmond, az meg arra De vonat. Hát igen, 67-ben született, uh -huh. ez Ezt ez, hogy a 80-as években született, ezt honnan veszed? Hát ránézek. Aha, Hát, kozmatikusnál volt előttem. <gül> <gyors>. <gül> Zárt, tehát, nem is hagyom. Ja, nem szoroz, hogy... A Wikipedia jobb, tehát te tudásod, ez egész biztos. Hát, ebben az esetben valószínűleg nem. Jó. Hát, Kérdezd meg, jó? Hát te az a módus kiszta vagy, aki, vagy nem. Hát, a jó. A biztos, meg... Igen, meg És reped, izgalmas, ez olyan legalább, mint a Verának a kérdése a könyvekről. Itt is egy kérdés, hogy vajon. kapunk-e könyvutalmak ennek a címén? Feri, Péterfi Feri majd egy ilyen típusú helyzetet egy kicsit még porintuidozom, és mindenképpen játszunk el, jó? ez Jó, jó. Köszönöm szépen. Van-e még valami akkor ezen? Akkor, ha már könyvet szeretném nyerni, három zsák könyvet vittem be, Ákos, ott van a székeden. Úgyhogy légy a érdeklődöm, hogy szétosztani a könyveket, jó? Jó. Na, kérdezem, ekkor még a Bara Péterrel kapcsolatosan van-e valakinek valamifajta az e, azzal a rövid beszélgetéssel kapcsolatos éjszervéterek gondolata? Az a kérdésem. Ha nincs, akkor van, kérdezem én. Ha nincs, akkor azt mondom, Péter, van egy, most egy lehetőség, még összefoglalhatsz megjegyzésként, észrevételként, Ugye a zárszónak, a zárszónak az mindenképpen jár a, a megszólítottnak, úgyhogy tessék. Köszönöm szépen széget <gül> de sűrű volt, ez tetszik. Nagyon sűrű. Köszönöm, akkor a mai alkalommal ennyi volt. Így is szépen eltöltöttünk másfél órát, ami nekem nagy, majdnem másfél órát. Én azt gondolom, hogy folytatnunk kellene, ugye? Ti is így gondoljátok. Ugye, Az valóságos. is érdekes, érdekes lenne visszahozni is, meg újakat is hozni. Nekem rengeteg ötletem van eljavaslatotok most, hogy ezt döntsük el külön. Kérdezem én. Annyit tudok, hogy a vegánságok, az elvileg, hogyha időbe szólunk, a következő alkalma szívesen áll a rendelkezésünkre, csak volt neked egy ilyen programja, emiatt szívesen leteszi a, arra, egy programot meg fog változtatni. Tehát számíthatunk rá, hogy esetleg ő behozhatunk. még. De vannak itt olyan műsorok még, ami egyébként rendkívül izgalmas, és nem hallottunk róla, például végtelenre kíváncsi lennék, például végtelen, hogy hangzik. Aztán roppantól érdekelne ez a új kulináris program, ami most elkezdődött, és még frissibe esetleg lehetne valamilyen reflexzió, ami valószínűleg alapvetően más, mint a korábbi, vagy ugyanaz, kérdezem én, minden esetre van itt is lehetőség. Hm. Tehát kérdezek, kérek javaslatot, ha most nincs, akkor a napokon belül mindenképpen szeretném, hogyha kaphatnánk javaslatot. Én azt gondolom, hogyha a felhatalma... Tessék, Feri! Csak azt elgondolj a felgond... javaslom, lehet, hogy nem most, hanem a következőre, de akár már most is, hogy nem tudom, más is úgy van-e, mint én, hogy, hogy megint vissza kellett térjek, vagy kell, hogy térjek a, a itthoni műsorkészt, a 117 percnél, ami, ami hát egy hatalmas nagy változás már, úgyhogy munkaatagban sokkal nagyobb, de hogyha arról egy beszélgetést tudnánk tartani, hogy mi a fülön amikor személyesen tudunk találkozni általában, is van egy, tehát abban az időszakban készült műtorok, és, az ilyen, és ennek az időszaknak a műsorok, nem egy műkorról vagy egy beszélgetésről, mert persze korábban utalítod, hogy teljesen jó a személyes mozgástér, és mégis az ember telefonon csinálva, akivel de de, de azért itt jellegzetesen, akár a magazinál ugye láttuk is, hogy 7-8-9 téma is egymással kerül, és hétről hétre sokan ezt is tudják, de már műsoroknál is. De, hogy esetleg ez lehet, hogy egy, egy releváns téma, de ezt időt el, hogy, hogy, hogy van-e valami olyan, amit a, a pandémiás időszakban különböző soroknál már, hogy kellene csinálni, mint, a, mint amikor. Mint ez. Lehet, hogy igen, én egy kicsit érzek ilyen. Mm -hmm. Köszönöm szépen. Mások? Edith? Nem túl pontott, amit mondani szeretnék. Lehet, hogy korábban is így volt ez, csak én nem szoktam, csak az utóbbi időben járok a metnek a honlapjára. az a magyar eve angéli mites A kényes, egyensúly, színű a MET-nek a honlapján is ugyanúgy, mint hogyha a civilrádió Facebookják facebookján hirdetnék meg, tehát tartalmi leírással mindennel, időponttal rendezem ugye civil rádiósként, és ö, éppen ma láttam, hogy elég, elég sokan be is jelölik, vagy kedvelik és ö, ami még fontosabb, hogy ö, akkor tették ki nem végiben és vagy 68 ember már megosztotta. Mm -hmm. Értem. A, és a, ugye a MET-hollapja azért egy látogatott hollap, pláne mostanában. Uh -huh. És ezzel azt javaslod, hogy beszéljünk a kényes egyensúlyról? Nem, mert beszéltünk. Róla. Erről azért mondom, igen, igen, igen. igen. Hát, igen, beszéltünk uh -huh. róla, csak úgy mondom, hogy uh, nekünk ez jó. Hát egyik változatáról beszéltünk a Kényes egyensúlynak, mert tudjuk, hogy kétféleképpen készül a Kényes Egyensúly. Egyrészt, egyrészt az Ági, másrészt pedig a múltkori vendégünkkel. Kettő egymástól tulajdonképpen egész más. Sokféle szempontból azért nem ugyanaz. Na, fogalmazzuk, ugye? Az Ági mégiscsak szakembert. Hát az Ági változatról akár beszélhetünk is, hogyha az annyira más. Igen. Hm. más. Jó. Az előbb a Viktor jelentkezett, mondja Viktor. É, igen, csak annyi, hogy ugye a múltkor fölmerült az október 5-i személyes találkozó, hogy akkor ez ám még, vagy most a járványhelyzet miatt az is online lesz. Kérek szépen véleményeket, hogy legyen. Még tudunk most is online, én személyesen is meg tudjuk oldani. Kérdezé még ki, mit gondol. Hát csak ugye azt kell számításba venni, hogy most már az udvaron nem tudunk lenni, mert ahhoz már sötét és hideg van az irodába vállaljuk-e, hogy mostban megyünk vagy pedig online? Ákos, kérdezem a véleálláspontodat. Véle Direkte? Hát nem, nem tudom. Én azért érzek, ha van egy ilyen veszélyfaktor, hogy mondjuk 10-12-en összeülünk az irodába. Nem tudom, hogy ötületre kivállalnák. Én online hm. mert, hogy nem Én. Én is addig, amíg ez a helyzet van addig, igen, mert a maszk kényelmetlen, viszont meg. Kérdezem én, Gyuri? Semmi nem indokolja, hogy, hogy bemenjünk. Ha, ha lesz majd valami olyan, ami miatt külön fölhívod a figyelmet arra, hogy most jó lenne találkozunk, akkor menjünk be, de egyelőre nincs ilyen. Igen, ez meggyőző. Edit? Én nem megyek be, akár megtartsátok élőbe akár, de én nem megyek. Jó, de, de online elérhető leszel? Persze. Jó, akkor többé-kevésbé feri, ugye? Online, jó? Mondom, hogy online. Akkor szerintem eldőlt. Jövő héten, hétfőn online lesz, jó? Természetesen a téma megjelősét kérem szépen, aki úgy gondolja, mindenki javasolhasson. De persze aznap el fogjuk dönteni, hogy konkrétan miről fogunk beszélni. De akkor még egyszer mondom, kérek szépen a javaslatokat. Ha előre megjelölünk témát, az azt is jelenti, hogy arra rendesen fel is lehet készülni, az anyagokat lehet körbe küldeni. Az egy más minőségi téma, mint amikor ott spontán elkezdünk beszélgetni. Előbb a utóbb arra is kell figyelnünk, hogy ilyen előkészített anyagokról beszéljünk, azok sokkal messzebb vihetnek bennünket, de, de a spontán beszélgetéseknek is van tartalma és értelme. Úgyhogy ezt bizonyítottuk. A múltkori beszélgetések és jók voltak. Edith, hátrafele soha. Uh -huh. Soha. Hátrafele soha. <laughs> Jó. Csak előre is oldalt. Így van, így van, leszegett fejjel a széllel szembe. Így van. Van-e kérdése van vagy észrevétele másoknak? Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Jövő héten hétfőn találkozunk, két hét múlva adira kerítünk, és kérem szépen, akkor jövő, ha a legkésőbb hétfőn eldöntjük, hogy ki lesz a következő. Mindenképpen én a, a gitára feltétlen számítok, mert ugye ezt mondtam is neki, hogy szeretném akkor a következő alkalommal. Mellé lehet akkor kettőt. Javasolnám, akik rövidebb műsorokkal dolgozik, így a 117 perces is, ha úgy gondolja, ő is jelentkezhet hogy arról beszéltünk, hogy ha akinek esetleg kérdései vannak a saját műsorával kapcsolatosan, és szeretne megbeszélnék, akkor arra is partnerek vagyunk. És múltkor vésztert bedobtam egy saját műsort is, de nem, nem arról szól dolog, hogy az én műsoromról beszéljünk, csak hogyha meglegyenek a műsorok. Az is benne van. Jó, ha nincs más, köszönöm szépen, akkor mindenkinek... Jó estét, szép, jó étvágyat és mindenféle földiókat. Szeasztok! Szia! Jó északát, szia. szia, szia.